Idazlaren erranetan, liburua, ez da, baitezpada intimoa, ez da, baitezpada politikoa edo kosmopolita ere, baina hiruetarik ere badu. Azken urteetan, bizitakoa eta jasotakoaren ondorioz, irubidai probosatzen dizkigu liburu ondan. Barne bidaibat, nazioarteko bidaibat, eta bidai ekonomikoago bat. Itxaroborda idazleak, liburu honiburuz, zera kontatu digu? Urteu poesia beti hori uh, zanudala, Eta liburu honetan, zure atzaren ez galtzeko bilduma honetan agertzen diren uh, poesiak, azken hamar uh, urte hauetan idatziak dira. Uh, munduko eta eskolariko leku ez berdinetan uh, ikusiko denez. Eta pertsona, uh, adiskide, du uh, nola egan, erreferentzia ez berdinei ere zuzendu po poesiez uh, osatua dela ere uh, ageriko da. Eta beraz da uh, poesia alako, ahmi ahma xarre bat bezala, enetzat eta ni hor nagoko bahnean uh, aldi berean uh, uh, ehistari eta eizi